І справді, ці вибори для нього були значно спокійнішими за попередні. Георгій тоді прорахував, що йому місце в списку коштуватиме значно дешевше, аніж виборча компанія в окрузі. І справа навіть не в грошах. Якраз по його гаманцю ці вибори добряче вдарили, а дешевше для нервових клітин, тобто для здоров'я. А життя в нього одне, і воно безцінне. Георгій з цікавістю спостерігав, як Семенець, цей депутат з іміджем витонченого інтелігента, став у позу і заявив, що якщо йому не віддадуть комітет, то він вийде з фракції. Ой, як страшно! Невже після його виходу фракція не зможе жити? Вона без нього чудово проживе. А от йому без неї буде тяжче. Політик одинак, не має ніяких перспектив у політичній кар'єрі. Взяти, скажімо, мене, хоча формально я належу до партії, до фракції, але фактично не можу привчити себе до стадності. Це суперечить моїй природі. Тож, на верхівці ієрархії ніколи не зможу опинитися. Та й не треба, ібо в цьому щастя. Звичайно, не в цьому. А в чому ж тоді? Краще про це не думати, аби життя знову не видавалося безглуздим. Георгій не міг спокійно дивитися на те, що відбувалося у фракції, тож вийшов із зали на перекур. Ні, він не курив. Він дбав про своє здоров'я. Георгій вийшов провітритися в коридор. До нього підлетіли з камерами і диктофонами журналісти. Георгій відмахнувся не тепер. Він любить журналістів, але не аж так, щоб виносити сміття з хати. Дещо розчаровані журналісти стали чекати нову жертву, яка вискочить із залу засідання фракції. Нею виявився той самий Семенець, який, очевидно, з опалу прийняв рішення зробитися смертельно ображеним і розірвати стосунки з політичною силою, яка по-батьківськи ввела його за списком до парламенту. Журналісти оточили його Зусібіч і той – Імпровізуючи, почав давати імпульсивне інтерв'ю, звинувачуючи всіх поспіль у всіх гріхах. Узагалі, чесно кажучи, він не робив чогось екстраординарного. Поводився, як звичайний українець. Звинувачення всіх у всьому – це народна забава українців. І той, хто цього не розуміє, не відчує радзинки політичної ситуації в Україні. Георгій не чув, що говорив Семенець, однак змін журналістів і жестикуляції інтерв'юєра зрозумів, що той добряче поливає своїх колишніх однофракційників. Ідіот. Хоч би глянув, кому дає інтерв'ю. Якраз тому каналу журналісти, якого навіть уявлення не мають, що в світі існує така штука, як журналістська етика. Сьогодні ж у новинах вони висміють фракцію – а його самого зроблять дурником. Георгій замислився. Поділ керівних посад і комітетів відбувається в будь-якому парламенті, будь-якій державі, де емоційніше, де спокійніше. Однак усюди це є. Завжди. І це нікому не видається ненормальним, а навпаки цілком закономірним, оскільки це і є демократія. І лише в нашій країні цей процес викликає нездоровий інтерес громадськості через те, що Банкова і по собачому віддання їй мас-медіа виставляють роботу в парламенті як вертеп, а депутатів – дурниками. Протиборство Банкової і Грушевського старе, як Конституція. Банкова панічно боїться Грушевського, бо відчуває комплекс неповноцінності перед нею. Грушевського, по суті, сильніша від Банкової – Оскільки в більшості випадків репрезентує кращі уми та ініціативу народу і регулярно що чотири роки оновлює свою кров. Незважаючи на це, Грушевського часто програє в нерівній боротьбі з масивним стареча зашкарублем і набагато численнішим і дисциплінованішим апаратом банкової, він стояв біля вікна і дивився на потік машин, що рухався по вулиці Грушевського. До нього підійшов Денис Загородній, однокурсник по університету і водночас представник сусідньої фракції. Він також вийшов на перекур. На відміну від Георгія, той курив по-справжньому. У його пропрезидентській фракції відбувався такий самий дереван, як і в їхній опозиційній. Хоча, може, не так стихійно, оскільки. Про президентські фракції народ не надто привчений до демократії, а більше – вимуштруваний в кращих традиціях постсовкової чиновницької солідарності. «Як у вас?» – спитав Денис. «Та так, як завжди», – ухилився від прямої відповіді Георгій. Слово «бардак» крутилося в нього на язиці і мало не вилетіло з вуст. «Бардак»? Вишкирився Денис, показавши зуби, а потім, схаменувшись, сховав їх під губи. Він не любив шкіритися. Георгій промовчав. Денис затягнувся. «У вас спільне засідання комітету комсомолу і парткому?» Парирвав удар Георгій. Той засміявся. «Ти в точку. Пам'ятаєш, як в університеті?» Вони почали сміятися, задавши молодість. «Комітет дадуть?» Вже веселіше спитав Георгій Дениса, хоча й без того знав відповідь.